Lyttar till Radio 24-7. Danmarks Nyhets- och Debateradio. Hör oss live eller on demand på Radio 24 Välkommen till Danmarks Röst med programledaren Mikael Jälving.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 I wish life could be Swedish magazines, sjunger den amerikanske rocklegenden Icky Pop. But it can't. Så so snygg är verkligheten inte. I går diskuterade vi djur och svenska. I ska vi prata om porr, droga, alkohol, puritanism och förminneri. Men bra, först ska vi ha en bra nyhet. Danmarks röst har blivit ladd ner mer än 35 000 gånger, primärt av svenskar i Sverige. For det vil jeg gerne sige stort tak. Hvert program af Damoks Røst ligger på top 10-listen af det mest ly lyssnate af programmet på Radio 24-7. Det er jeg også meget glatt for. Vi har to Facebook-kommentarer Facebook fra, fra program. Jenny Manners säger Nej, vi har inte för mänskliga djuren. Det är människan som har blivit mer medveten om att djuren kan uppleva samma känslor som oss när det kommer till bland annat rädsla, ångst etc. Mikael Högberg, mycket bra radiokanal. rager om det mesta. I min hand har jag en bok som heter Glädjedödarna. Det är en bok om förmyneri skreven av Matthias Svensson. Matthias Svensson är skribent och författaren. I dag har han tillknutet tidskriften Neo. Han skrev i 2005 boken Peter inter i Marten som avslöjade överdrifter och femineri i debatten om mat, vikt och hälsa. Nu har han så skrivit denna boken en glädje en bok om femineri som är utkommit på Timbro's förlag. Den är inte spritt den är två och år gammal, men den är fortfarande aktuell. Lyssna bara. Den här boken kommer att rätta galfeber på Folkhälsoinstitutet, Kristdemokrater, barnmorskor, frireligösa, miljövänner, regeringen, hönsmammer, systembolagsdirektör och halve vänster. Den är med andra år riktigt bra. Så skrev Magnus Bettner i en recension av boken Glädjedöderna av Mattias Svensson. Vi kommer lige strax att prata med Mathias Svensson. Sen ska vi tala med någon från ett svenskt mikrobryggeri. Han heter Christian Nielsen. Och, uh, han får inte sälja sin öl på Systembolaget. Varför inte? Det får vi fråga. Vi får också mö möjlighet att reflektera över varför verkar har fått satanisk betydelse i Sverige. Jag menar, par finns punkt. Alla, eller nästan alla. Även Feministisk Initiativs Gudrun Schumann tittar på. Varför? Därför att det på en kanalisering av lust och behov. En mänsklig gestaltning av den jordiska humanitet, av människors basala egonskaver och kanske också förutsättningar. Utan pår, sex, lust, ja utan alkohol och kanske också droger då var vi knappt människor. Då var vi bara jord, var, hund, kat, kakalakka. Ring med, om du tykker anderledes, men kom ihåg, at Port har været en vældig stor svensk eksportvaru på linje med Volvo, Eriksson og Ikea, kendt og respekteret i den globale, globale økonomien. I 60'erne skabte entrepren entreprenøren Bert Milton det mest kendte varemærke i por pornobranchen. Private hedder det. Vi har set det. I 90'erne tog hans son Bert Milton Jr. øver og udviklede det private til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 Norrköping faktiskt. Norrköping. Men, uh, jag, är på, jag är på semester, men uh, nära mm. nog. Okej. Okay. Vi får prata om din bok, Glädjedövarna, som har kommit ut två och ett halvt år sen, men är fortfarande aktuell för diskussionen om, om formunari, förmyneri, politismen etc. Kan du berätta ja, lite om det? fortfarande allt för aktuellt. Ja, jag visste ja. Kan du berätta, var, varför har du skrivit den här boken? Vad var motivationen för att du, du började den? Dels finns det ju så många tacksamma exempel, inte minst i, i vår historia. Eh, jag, jag brukar säga att förmynderi är en rolig historia, även om frihet är en roligare framtid. Vi har ju haft eh, moralpaniker om de mest eh, absurda saker när man tittar tillbaka. Eh, Dansbaneländer, vi var rädda för jazzmusiken, vi var rädda för i stort sett allt som idag får subventioner för att vara kvar i livet. Eh, jazz och dansbanor och eh, serietidningar eh, Nils Bejerot som sedermera eh, kom att utforma det svenska kriget mot eh, narkotikan eh, han började som med att varna för serietidningar på 50-talet och skrev att fronten mot Solmannen är stor och mäktig. Ja. Så jag vill i korthet visa, och även i andra sidan, alltså seriösa tänkare som försöker lösa stora problem som makarna Myrdal som bekymrat sig över, över befolknings, bristande befolkningsunderlag och trångboddhet och sociala problem i storstäder landar ändå i en kontroll över människans vardagsbeslut och hur människor roar sig. Och det här, det här tycker jag är ett väldigt fascinerande ämne. Ja, för du, du, du skriver i din inledning att, att det är stor makt i kontrollen av det li, li, li, lilla och knäda. Ja, ja, absolut. Det är värdagens, det på... värdagens fenomener du, du tittar på. Ja, det är ju bara att titta på religioner. All, alla stora religioner har ju ritualer tabun och annat som rör hur du lever, vad du äter det du möter varje dag, det mest intima, alltså de flesta religioner är ju besatta kring hur man, framförallt hur man inte får ha sex och det är ju ett sätt att, att ständigt påminna om vem som har makten i ditt liv ja. och att det inte är du Du sa tidigare moralpanik det finns en logik inom moralpaniken. Vad är moralpanik för något? Ja, moralpaniker det är ju som den brittiska sociologen Stanley Cohen äh, formulerade ett begrepp äh, i samband med hur ungdomskravaller skildrades i, i den brittiska pressen. Att det... Att det och det går att applicera på många fenomen som vi i efterhand tycker och kan enas om att det här var väl inte så farligt ändå. Men det blir en stor panik, en överdrift och det drivs av moraliska entreprenörer, alltså människor besjälade av att de har rätt. Och de har en plattform vanligtvis i medier. Och andra. Och, och vad jag tittar på är ju sådana exempel som idag kan konstatera allihop att, att det var ju ingenting eh, farligt, som, eh, som dansbanor, som eh, serietidningar. Moraliska entreprenören, moraliska entreprenören. Normalt så brukar vi säga: Entreprenörer har ingen moral, de bara uppfinner ting. De bara liksom sätter eh, saker igång. I moraliska entreprenören, det är en intressant metafor. Ja. Ja, det är det. Eh, och det här är ju att använda eh, traditionella moraluppfattningar. Men man ska inte låta sig luras av det, för det är ju sällan ens hos, eh, hos liksom de mest eh, kristna predikanter som, eh, som Billy Graham i eh, USA under som ville förbjuda drivande i förbudet av alkohol under förbudstiden. Mm. Han, han eh, använder ju eh, ganska mycket och väldigt stränga moraliska omdömen men det är väldigt ofta täckt i av vetenskapliga fakta, av referenser till sunt förnuft, av, av en konsensus i majoritetssamhället som lurar den att tro att, att den här uppfattningen är den, inte bara den enda anständiga utan också den enda rimliga, den empiriskt underbyggda Eh, och och det, är ganska, det blir ganska lätt att, eh, att, att underbygga den i och med att, att eh, de, som, de som så att säga är, är eh, folkdevils, de, de som är utsedda till, eh, som sprider det här hemska om det nu är serietidningar eller vad det är, eh, de har vanligtvis ingen röst i skildringen. Så, så de blir bara beskrivna av andra och hur hemska de är. Mm -hmm. Den videnskabelige diskurs er interessant her. Normalt så bruger vi også at sige, at Videnskaben den, den jobber for mennesker, den, den vil også det bedste. Men du, liksom, ja. du kritiserer liksom, en, en indbygget konsensus uh, eller, eller social teknik uh, inden de, de sociale videnskaber? Ja, alltså vi måste ju, vetenskapen är ju neutral så till vid att den mäter vad den mäter och, och, och tittar på, på relationer i verkligheten, i alla fall idealet. Sen vet ju alla som, som någon gång har sysslat med samhällsvetenskaper att det här, det här är i bästa fall ett ideal. Men, men vetenskapen kan framförallt användas i olika syften och används ju ofta för att komma undan. Eh, värderingsfrågor eh, det finns ju exempelvis som jag beskriver i ett kapitel längre fram en, mm. en folkhälsoideologi som menar sig bara en vetenskap men, men där högst ideologiska antaganden eh, ganska obehagliga sådana smugglas in i vetenskapens namn eh, ja. på, på områden som alkohol och droger och sådär så så eh, så tar sig ju makten helt andra friheter. Människan är en helt annan än den vuxna medborgaren som kan fatta egna beslut och sånt I den mån frihet dyker upp i den här diskursen, så har det alltid citationstecken som att det inte är inte på riktigt. Och, och här, här är det bara att och planera. Att planera. Du säger att försiktigheten är en farlig princip. Det skriver du i din bok. Men får inte planera, planera så mycket? Eller det, här, ja, det här är ju en ständig avvägning. För, för i, i våra samhällen, med, det finns ju en naturlig tendens i rika, välmående samhällen där vi lever allt längre, tryggare liv. Vilket ju faktiskt är, är bakgrunden till, till att vi oroar oss för, för många småsaker som är lite farliga. Mm. Då, då vill många gå före med att, eh, att, att påbjuda små säkerhetsåtgärder eh, i vardagen- som vi ändå tjänar på att ta till oss och som ändå kommer gradvis. Jag menar, vi borstar tänderna nu när de ska hålla i 80 år. Ja. Eh, och, och, och, eh, det är väl ganska klokt? Vi, ja, ja, exakt. Det är väldigt klokt. Och, och vi, vi tänker på, på vad vi äter och hur vi lever och sådär. Men samtidigt så är det ju alltid en avvägning mot det goda livet i nuet. Alltså, det finns den här t-shirten som brukar komma från vänster, den som har mest pengar när han dör vinner för att visa att nej pengar är ju inte allt här i livet, mm. men, men den som har levt längst när han dör är inte heller <laughs> <när han> är <laughs> den, den lyckligaste. Men, men det, det här blir ju absolut i, i folkhälsoparametrarnas värld, liksom livslängd och, och liknande saker som man kan väga och mäta. Och, och jag säger inte att det inte är viktigt, men, men, men när det stöter på individuella beslut så är det ju trots allt bara den enskilda människan som, som kan se båda sidorna. Både värdet av att, att glida iväg på cykeln och känna vinden i håret och äh, mot tryggheten av att äh, skyddas av en hjälm. Mm. Du säger att döden är relativt. Ja, i, i, i de här kalkylerna, det är, det är ett sätt att, att få till det. alltså När man ska få till stora dödstiffror i statistik eh, så är det ju just någonting högst relativt. Man, man höftar till med gränsvärden, man räknar baklänges. Eh, man kan ta en sån sak som passiv rökning till exempel. Det finns ju ingen läkare som skriver dog av passiv rökning. Den, den diagnosen finns inte. Det finns ingen som drar av det om vi, om vi tittar liksom rent specifikt. Mm. Men då räknar man baklänges och kan man koppla någonting till hjärtsjukdomar. Någon liten procentenhet eller ens promille. Alltså del av procentenhet Eftersom det är så många som dör av hjärtsjukdomar, det är en av de vanligaste rötforsakerna, så är det ju hemma antalsmässigt. Då kan du säga att ett antal tusen eller hundratals människor dör varje år av det här. Nästan oavsett hur liten risken är och så fort den överhuvudtaget är mätbar. Och det här gör man mycket skrämmande siffror av och sånt där. Om vi, skal, yeah. om vi skal forstå denne udvikling i historisk perspektiv, som du også påpeker uh, inom Sverige. Uh, der var det vel i, i början, altså tilbage til uh, myrdalerne og de andre sociale ingeniørerne. De, de, de, ja, de, de tilhørte den videnskabelige øverklasse. Men i dag så værker det som om det er middelklassen, som driver frem. Den er, den er til eksempelvis den er helse-, helse og ideologien eller hørt. Ja, alltså det är, det är väldigt ofta, det finns ju den aspekten i stort sett alla. Det kan, det kan ju bero på att mycket är beskrivet av, av sociologer med detta raster. Men det finns ett, ett väldigt tydligt mönster av att förmynderi i alla dess former, restriktioner för hur människor lever i, i vardagen och hur de roar sig, det är utformat av en inflytelserik, skötsam eh, medelklass och den riktas emot andra huvudsakligen. Det riktas emot eh, arbetare, det riktas emot eh, människor med sociala problem det riktas mot ungdomar, mot kvinnor, mot invandrare alltså etniska minoriteter, de som är något annat. Det här var väldigt tydligt exempelvis eh, som motiv bakom det amerikanska alkohol. Förbudet mm. där, där nya invandrargrupper, skumma, skumma människor som, som italienare och irländare och sådana här människor med helt främmande religion som inte skulle gå att integrera i, i samhället. Eh, de eh, drack ju eh, vilket inte puritanerna från, från England och Holland gjorde. Och de drack framförallt på ett sätt som de inte gjorde. Och, och det var en, en mycket viktig faktor bakom, bakom alkoholförbudet. En, en, en skötsamhetsmoral mot de etablerade grupperna riktad mot och, och motiverad av en, en oro för de nya som kom och man ville i alla fall kontrollera hur de... Hur de levde, vad de trodde på och, och sånt där. Och alkoholförbudet blev en, ett instrument i detta. bakom då liksom förment vetenskapighet och, och, och sund moral och annat. Mm -hmm. som, det var den amerikanska eh, historien med, med, med, med, med, med, med alkoholpolitiken. Du skriver din bok om, om medelklassens diskreta skam i Sverige. Vad, vad är det för en sak? Diskreta skam? Jo. Ja, alltså det, är ju, det, här, det här är ju medelklassens eh, moral är ju på mycket någonting som går att styra ett samhälle efter. Mm. Eh, skötsamhet, eh, utbilda dig, eh, spa, var sparsam, var, var ansträngd dig, vara entreprenöriell och sådär. På, på det ekonomiska området har man med stor framgång lyft upp medelklassens värderingar till den politiska nivån och implementerat en, en ekonomiskt reformistisk frihetlig politik som ändå tar, också tar ansvar för andra. Eh, Margaret Thatcher och andra har, har varit väldigt eh, duktiga på att, att lyfta fram den här. Men när det kommer till det personliga så är ju medelklassen Snar att ha synpunkter på hur vi ska leva utan att riktigt tänka på det, och utan att tänka på att andra kanske dels vill leva på ett annat sätt, och att det kanske dels är poänger att leva på ett annat sätt. Det finns en, en mycket striktare sexualmoral. Eh, och eh, det finns en mycket striktare moral i avvägning i hur man väger nöjen mot. Eh, mot plikter och arbete som inte alla delar men, men som gärna blir självklarheter i den offentliga debatten och alltså lagstiftning. Mm. Ja, för normalt så brukar vi säga att det är väldigt bra eh, om, om man har ett samhälle, har en stark medelklass politisk sett där liksom ger tilltro till institutioner, ger mm. tillit, det ger bra kommers och så, och så vidare. Men alltså, du skiljer här, du ser på det personliga nivå. Där får, där får ingen klass, inte äh, äh, heller medelklassen, få diktera de dom de, de, de, de moraliska frågorna, till exempelvis alkohol äh, och, och par. Ja, alltså väldigt ofta handlar ju det här äh, att koka ner till restriktioner för de andra. Ja. Äh, det här har varit väldigt noga äh, formulerat, exempelvis i det, intrikata restriktionssystem som vi fick i Sverige med motbok. Alltså personliga ransoner som var olika beroende på klass och kön. N och när var det Mattias det, det, Svensson? Detta började implementeras i Stockholm under första världskriget oh, ja, ja, under, okay. under restriktionstiden. Ja. Det är ju då det är ju då de passar på och sen varade det fram till 1955. Så ja. det vi fick det istället för alkoholförbud och det varade mycket längre för att det, det, var, det var inte lika uppenbara eh, negativa sociala konsekvenser som ett förbud med, med ökad brottslighet och, och kriminalisering av all försäljning och sådär. Men vi lever ju kvar med mycket av restriktionerna än idag. Så de, de restriktioner från krigstiden de blev de blev eh, normerande också för fredstiden Ja, jag som det så ofta blir med regleringar och sådär. Det, det är väl i princip bostad, bostadspolitiken och alkoholpolitiken vi fortfarande har, har rester kvar av. Du skriver eh, i din bok: På så vis kan medelklassen vid sin, sin nästa statspromenad strats, se att de fattiga bor bättre eller känner sig goda, öva har röstat och verka för detta. Vilket för dem innebär icke-materiell, men under ökningar av välbefinnande. De fattiga måste däremot lägga ner mer av sina pengar på högre standard och få mindre övar att köpa andra varor för, som de kanske heller inte heller ville ha, vilket knyffer ner dem till ett lagre välståndskurva. Vad, ja. vad, vad liksom kan du förklara den passage i din bok? Ja, alltså det här Medelklassen ju... som promenerar i staden. Och då ser den de, de fattiga. Ja, alltså så här. Det här är ett, ett ekonomiskt resonemang från, från ekonomen Thomas Saul. som är väldigt bra på att beskriva just skillnader, liberal ekonomi- Eh, även, och, och även kring etnicitet och, och sånt där. Eh, en, en mycket bra tänkare och, och jag har haft stor nytta av att applicera sådana ekonomer för de, de brukar stanna vid det ekonomiska och jag visar att det här gäller också eh, det personliga. Eh, i, I korthet är det då att man, man känner sig tjusig som medelklass och man, och man höjer bostadsstandarden vi ska bygga om här och sådär och sen när det kommer till kritan så... När man har byggt om och höjt boendestandarden då har då är hälften av, av dem man, vars boendestandard man skulle öka inte råd att bo kvar. Och, och den andra hälften får, får lägga mer än de kanske ville på, på just boendet. Men, men, och då har det skett en själslig omfördelning. Medelklasspersonen som beslutade det här och engagerade sig på det här för att känna sig god. Och den eh, fattiga för vilket man gjorde detta och engagerade sig. Eh, blir, blir mer fattig eftersom de måste lägga mer pengar på boendet än, än de egentligen hade råd med. Eh, och på samma sätt så höjer medelklasspersonen med självklarhet upp sin egen moral, sina egna kriterier för hur man, hur man dricker på ett klokt sätt, hur man har sex på ett klokt sätt. Och, och, och på andra sätt beter sig på ett klokt sätt till, till en allmän norm som, som man ser ett värde i att alla följer. Och så har man upplyst människor i att de, hur de ska äta och hur de ska leva och, och sånt där. Och, och det, här, det här är ju på samma sätt också en en själslig omfördelning från, de, från liksom en, en medelklass- som får känna sig god över att implementera politik- eh, samtidigt som man har påmint alla de andra om- att det är inte är de som bestämmer i, i deras eget land. Och detta kring de mest eh, personliga besluten. Det du lyssnar på just nu är Danmarks röst. Telefonlinjerna är öppna och du kan ringa på plus 45 20.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 Ja, du lysner til Danmarks Røst, som just nu pratar med forfatteren Mathias Svensson, som har givet ud "Glæde Glædje døderne", en bok om formønneri, som er udkommet på Timbros forlag. Mathias Svensson, vi har prattet om, om, om denne skillnad mellem, mellem det personlige niveau, som via medelklassens politiske aktivisme bliver til den almene norm og politik. Jag, jag, jag vill gärna fråga dig, det finns väl också skillnad mellan porr och alkohol och då på den andra sidan droga. Droga är väl något mer problematisk. eller hur? Ja, alltså äh, alkohol är ju en drog. Äh, och alkohol är ju en drog med, med många av de konsekvenser som som andra droger har fler och värre i, i några fall och inte i andra eh, och, och vi, vi ska vara klara med två saker, det första är att eh, farlighet eh, har, har man inte tittat på med droger för en, eh, ett, ett brittiskt forskarlag försökte ranka dem på på 2000-talet. Eh, det har alltså inte varit anledningar till, till varför några är förbjudna och några är tillåtna. Mm. Utan, utan det, beror, det beror helt enkelt på, eh, på liksom vilka grupper i samhället som har, eh, som har brukat dem. Eh, det finns en väldigt intressant genomgång av, av knarket av historikern Jenny Björkman eh, i Sverige som, som har gått igenom att när, när, när det var bohemer och och, och, och rika damer som, som tog kokain och annat så, mm. så var det inget socialt problem. Men däremot när det kom in i, när det kom in i, i kriminella kretsar, amfetaminet fick, fick fester på 70-talet eller när ungdomar började experimentera med, med marijuana och hash då blev det ett, ett socialt problem. Ja. Och, och, det, och det, har ju viss, det har ju viss anledning i hur man tar drogerna och sådär. Så det är ju inte, inte bara på, men det handlar väldigt mycket om, om en oro för, för andra grupper snarare än hos, egenskapen hos drogen. Men det andra, det andra är ju att, att det riktigt farliga är ju att förbjuda farliga tunga droger, alltså... När vi förbjöd en, en relativt tung drog som alkohol så fick vi social katastrof. Därför att människor fortsätter dricka, vi får en illegal marknad, vi får gänguppgörelser som, som vi inte får. Alltså, jag, vet, jag vet inte, i Danmark har ni ju konkurrerande öl- och spritförsäljare men, men jag vet inte när, när, om jag någonsin läst om någon väpnad uppgörelse mellan dessa utan, utan det är ju vanlig konkurrens helt enkelt att, att man går till en butik eller till en annan butik. Ja visst, ja visst. Ja, ja. Mattias Svensson har, har du barn? Ja. Ja. V vad skulle du säga om, om dina barn när de blir tonåringar? Om de, ja, de, de drack alkohol eller om de tog hash eller kokain? Vad skulle du säga? Ja, min, min roll som förälder är ju att, att informera, vara, vara den förnuftets röst som, som informerar om, om faror och sånt de kanske inte tänker på när de är ihop med sina vänner och, och har roligt. Ja. Eh, men, men samtidigt så är det ju en, en del av ungdomen och, och jag, har, jag har lovat mig själv att komma ihåg sådana saker som att det, det var väldigt kul att dricka i 15-16 års åldern. Och jag, jag, vet, jag vet faktiskt ingen som seriöst hade velat ha den här alkoholfria ungdomen som, eh, so, som, som alla pratar om, eh, engagerat och med, med en rynka i, i pannan när... Eh, när det diskuteras i riksdagen. Jag, jag, jag tror inte på det, och, och jag, jag tror att man, man lätt kan eh, man också kan, kan överdriva eh, restriktionerna. Men vad, vad de flesta föräldrar fruktar det är väl beroende att, att, att, att ens barn blir beroende av, av hårda droger? Ja, det finns. Inte naturligtvis, alkohol, men hårda ja. droger. Det är ju det sista man undrar någon. Och då kanske man ska undra varför. Varför är det värre att fastna i ett drogmissbruk- än exempelvis ett alkoholmissbruk, vilket också är ett helvete. Eller ett läkemedelsmissbruk, som också är ett helvete. Yeah. Men det är inte ett lika stort socialt utanförskap. Du råkar inte lika illa ut- om det du blir beroende av är en legal substans som du inte behöver ha kontakt med organiserad brottslighet för att få tag på. Där du vet ungefär vad det är du får och, eh, och trycker i din kropp. Vilket du inte får på en illegal marknad. Så det är ju rätt uppenbart att, att de som råkar illa ut på grund av... Eh, illegala droger, de som fastnar i ett missbruk råkar värre ut och att detta i viss mån beror inte på drogen i sig utan på att den tillhandahålls på eh, av organiserad brottslighet på en förbudsmarknad. Mattias Svensson, jag vill säga tack till dig. Jag hoppas att du stannar kvar på telefonen och lyssnar till diskussionen med nästa gästen och du får möjligheter att kommentera diskussionen. Men tack, tack för nu. Ja, tack så mycket. Den næste gæst, vi har i hjemme på telefonen, hedder Christian Nielsen, og han, øh, med ham skal vi prøve om systembolaget og øl. Øh, Christian Nielsen er ølelsker, som vil have mulighed at købe ølæven fra små bryggerier i Sverige. Det er vældig svårt at få sin øl på systembolagets hylder, viser det sig. Øh, Christian Nielsen har også Facebook-siden Ja til forsægning af håndværksproduceret øl i Sverige. Velkommen, Christian Nielsen. Tack så mycket. Eh, vad är problemet? Ditt problem, eh, helt konkret. Eh, mitt problem är att eh, jag ser som ölelskare hur eh, vi har en stor ökning av andelen små bryggerier i Sverige. Eh, dessa bryggerier har som enda försäljningskanal till konsumenter som jag eh, systembolaget. Ja. Och eh, systembolaget har tidigare haft regelverk som har gett dem möjlighet att sälja sin öl på de tre närmaste systembolagen. Men ändra nu det till förändrade regler där systembolaget mer styr sortimentet vilka öl de får lov att sälja och på vilka bolag. Ja, men alltså det är ju censur kan man säga inom ölbranschen. Ja, de, de har ju i och med våra monopol så har ju inte dessa bryggerier någon, någon alternativ eh, leverantör eh, som kan sälja öl till mig att gå till. Eh, så de är, blir helt enkelt bakbundna och eh, har därmed en stor osäkerhet i huruvida de får sina sina produkter avsatta på marknaden, om, om de kan överleva ekonomiskt eller, eller liknande. Så det, för mig som konsument innebär det rent konkret att jag får svårare att få tillgång till de öl jag vill köpa utan endast till de öl som systembolaget tycker att jag vill köpa. Så systembolaget är verkligen systembolag, alltså det är systemet med, med, med, med Vasala. De styr styrsvortimanget simpelthen. Ja, alltså mycket bottnar väl i att systembolaget är en, en, en stor kedja. De har 400 butiker och ett antal ut, eh, andra utlämningsställen i, i Sverige. Eh, precis som stora dagligvarukedjor så vill de ha ett, ett sortiment som, som är, är känt och likriktat. Där, där de vet att eh, logistik funkar, att de, att de kan få leveranser av vad det nu är. Bara för förvara att det alltid finns samma saker i hyllan och så vidare. och Så vidare. Så jag tror att det är en av de stora utgångspunkterna för systembolaget från den affärsmässiga sida att göra såna här förändringar. Ja, för den, den, den affärsmässiga sida är ju ganska seriös. Ni, ni vill gärna producera och ni, ni definierar er som, som ölälskare. Ni blir stängt ut av marknaden. Ja, alltså, jag vill påpeka att jag är bara en konsument. Ja, ja, ja. Jag, jag brygger alltså inte. Men, men ja, så, så är det ju. Jag, jag som ölentusiast, jag har, har svårt att, att hitta de produkter jag skulle vilja köpa. Ja. Mattias Svensson, är du kvar på telefonen? Oh ja. Har du lyssnat till denna berättelse från Christian Nielsen? Vill du kommentera på det, det, det, denna styringsmekanism inom systembolaget? Ja, det är ju lite grann, alltså här, här hur, hur de än vänder sig så har de ändan bak. Och det ligger ju i ett monopols natur. Man skulle ju önska en, en större frihet för enskilda butiksinnehavare- att ta in vad de vill ha och lite, lite liksom hjärta och själ i, i urvalet och verksamheten. Det har vi prövat tidigare och vi vet att det gav stora mutskandaler. Det var jättetrevligt för de här cheferna som fick schyssta resor- av, av de stora importörerna och sådär. Det, det ledde till, till eh, jättekorruption. Ja, eh, och då vill man istället ha... Någon form av neutralt system där, där det liksom eh, försäljning sker enligt objektiva faktorer, alltså försäljning och sådär. Eh, men så fort man tillhandahåller de här reglerna så får man ju alltså då försöker ju alla anpassa sig efter dem förstås. Och Det är ju därför vi fått en, en explosion av, av annonsering till exempel. Det är ju. Eh, Importörerna, Alltså skillnaden ekonomiskt mellan att finnas i 400 systembutiker eller inte någonstans. Eh, kan, kan ju vem som helst räkna ut att den är, den är ekonomiskt väldigt stor. Och alltså kan man satsa väldigt mycket på att öka marginalförsäljningen för att komma in där. Det handlar ju om större aktörer. Sen, sen handlar det också om att monopol blir rätt okänsliga för och inte riktigt redo att hantera de här små entusiasterna småskaliga bryggerier alltså den typ av organisk småföretagsamhet som vi ser på andra områden och som är på framgång och frammarsch i andra områden där är ju ett stort och fyrkantigt monopol en väldigt dålig aktör att ha att göra med Christian Nilsson, vi ser ju i andra länder til eksempelvis i Danmark, at nicheproduktionen inden, om øl, inden om øl og andre typer af alkohol holder på med stor succes. Hvad, hvad, hvad er reaktionen på dette systemet, systembolaget i Sverige blandt de ølentusiaster, du kender til? Altså... Nu de senaste dagarna har det i och med ett, en pressrelease som släpptes av ett, ett skånskt bryggeri där de säger att de drar sina produkter ifrån systembolagets sortiment överhuvudtaget. Så har det blivit lite av ett, ett uppror skulle jag vilja säga. Just nu så har jag 5700 personer som, som gillar min sida som då förespråkar... Dels att det ska vara lättare för, för producenterna att komma in på de lokala systembolagen men även att de ska få möjlighet att, att sälja sina egna produkter vid sina bryggerier. Något som heller inte är tillåtet idag då. Ja, för den, liksom, den där klassiska fördomen, eller den klassiska... Äh den klassiska äh, vitsen i, i Danmark det är äh, där finns systembolag men tillgängligt så har man många många eller hem hem man lever hem och lägger äh, split i Sverige är, är, är, är, det, är det stadigt så äh, är det det tryck, Christian Nielsen alltså hemproduktionen utav, av alkohol äh, har sjunkit äh, markant i Sverige sedan äh, sen inträdet i EU och de ökade kvoterna Jag tror att mycket av den, den marknaden som, som hembränd sprit, som ju mm. var och är illegalt i mm. Sverige äh, har ersatts av äh, resor ner till äh, tysk gränshandel. Äh, alternativt äh, smuggling då. Ja, Mattias Svensson, är det också din, din bild av situationen att, att hembränd sprit äh, är, har, har minskat? ja. Det, det, det är i stort sett helt utraderat av, eh, av egeninförsel och annat eh, i samband med vi, vi fick ju upp den här eh, egeninförselkvoten under eh, början av 2000-talet i Sverige till, till resten av, av eh, -medlemmarna, EU-medlemmarnas eh, nivåer eh, och då, då kan man ta med sig hur mycket som helst på, på resorna. Ja. Och det här, det här är ju intressant därför att då, då hände det man befarade varenda år. Vi, vi beslöt att ha en, en gradvis ökning då lite mer varje år och då ökade konsumtionen varje år. Men från det att svenskarna fick sin totala frihet till resande införsel 2004 så har alkoholkonsumtionen snarare gått ner något ända fram till, till förra året då det, då det hickade upp lite grann.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 42 600 247. 7. Jag har där, Mattias Svensson. Jag kommer att trycka på knappen lite fort där. Vi pratar idag med, med just nu med, med ölentusiast Christian Nilsson som har på Facebooksidan Ja till försäljning av handverksproducerat öl i Sverige. Och med författaren Mattias Svensson som har skrivit boken Glädjedödarna. Jeg ville gerne frække uh, uh, jeg ja, begge, begge to. Altså, hvorfor gør det nu? Altså, kan, man, kan, man, kan man bekæmpe systembolaget eller er det ligesom som Big Brother var inden med Sovjetunionen? Kan, kan det inge, kan, kan ingenting gøres Eh, jo, det, det, kan, det kan man men det är väldigt svårt. Alltså alla ekonomiska resurser i Sverige ligger hos, eh, hos systembolaget. De lägger enormt mycket resurser på och mer på senare år på samhällspåverkan och annat. och, och är väldigt skoningslösa mot, eh, mot konkurrenter, till exempel den, den lilla marknad för... För egen privatimport som har kommit, huvudsakligen av, av kvalitetsviner som inte finns i bolagets begränsade sortiment. Det, mm. det ska man nu slå ner på med en utredning som kom igår. Och det är ett rent beställningsverk från, från Systembolaget och nykterhetsrörelsens lobbyister som, som slår ihop sig. En, en utredning mer. Det är liksom den, den, den, den normala proceduren när man, ska, när man ska stoppa diskussionen så lavar man en, en utredning. Är det inte så i den politiska världen? Ja, den har dessutom de alkoholpolitiska utredningar vi har haft under, under ändå en borgerlig regering som ju ska ha någon form av liberala värderingar har ja. ju fått i utgångspunkt att de får inte diskutera systembolaget. Nej, men men de det, det, det, Varför är det så? Varför får de borgeliga politiker och partierna, varför försvarar de systembolaget? Därför att det är det är fint att göra i den politiska debatten. Det är fint att rynka pannan och, och bekymra sig över de sociala problemen. För, för den som bara har statistik på sitt bord så väger det naturligtvis tyngre än enskilda människors lycka av, av en kul festkväll. Men, men då gäller det att påminna sig om att, om att dels att det är, stor, det är bara individen som kan se båda sidorna. Det är bara den enskilda människan som kan veta hur roligt det är och, och väga det mot, mot riskerna. Politikerna ser bara riskerna på, på sitt skrivbord för att de går att mäta. Men, men, men allt det som får oss att... Att tycka att det är trevligt med alkohol. Det går inte att kvantifiera och mäta- och, och sätta snygg statistik på. Det andra är ju att, att när man liberaliserar- jag har beskrivit i en rapport som heter- Alkoholen, en lyckad svensk liberalisering 2012. Vi fick ju inte fler sociala problem- av att eh, liberalisera, av att gå med i EU- och, eh, och lätta på regler för öppettider- och, och få större sortiment och på andra sätt- trevligare saker. Det gav inte de sociala problemen. Däremot så har det blivit mycket bättre och trevligare. Christian Nilsson du, ser, du tittar också på den här problematik från ett individuellt nivå. Vad får gör du göra nu? Min, min tanke är ju att försöka påverka genom parlamentariska metoder där jag uppmanar mig själv och uppmanar andra att skriva till våra riksdagsledamöter och, och påpeka dilemmat som, som vi ser och, och, och fråga hur de tänker göra någonting åt det egentligen. Sen så vill jag också säga att jag tror att det finns en, en, en väldigt dubbel känsla till systembolaget hos, hos svenskar. Det beror naturligtvis till stor del på på den kampanj som, som man från systembolagets sida har fört om, om det här med folkhälsoaspekten och hur systembolaget påverkar alltså det. Jag tror att det är 70% av, av svenskarna som är, är, är positiva till systembolaget om det, om det hjälper till att hålla nere de alkoholrelaterade skadorna. Så det, det får man ha i bakhuvudet också. Ja, men på, på vart byrå den svenska puritanismen? Ja, det är, det är ju den intressanta frågan och, och, och naturligtvis är det till stor del ett, ett lyckat kampanjande under, under många år. Alltså jag som växte upp eh, född på 60-talet och, och växte upp under 70-talet kommer ihåg de här skola kröken-kampanjerna som, som drevs väldigt hårt från systembolaget. Som, kan, liksom kan, det... kan du kan du, minns du dem, kan du beskriva hur de såg ut på de danska ja, lyserna? Ja, det, det var ett, äh, ett budskap där, där man liksom äh, gick ut hårt med idrottskändisar som säger att jag dricker inte, jag spolar alltså kröken. <laughs> Och, ähm, <laughs> äh, Men det är klart att en idrättssportman, idrät, äh, äh, där de dricker inte så många, då blir de äh, dåliga sportsmän. Men äh, äh, alltså, äh, allmänliga äh, folk, de får väl dricka som i Danmark. Äh, är, det, är det frykten? Att de fruktar att svenskar ska bli danska? <laughs> Nej, det, det vet jag inte om, om det är en oro att, att svenska ska bli danska. Jag, jag tror Det Eller tyska, att, alltså, att det är Spanier så... eller Portugal? <laughs> eh, alltså jo, min, vi... min, min, min erfarenhet just nu är att det är inte så himla stor skillnad mellan hur gemene man eh, uppför sig på eh, när de är ute och dricker längre mellan Sverige och Danmark Nej, eller precis. Tyskland eller, Samma eller, sätt. eller liknande. Samma sätt. Det, det, det, det här har väl ändrat sig från, från när jag växte upp där, där svenskarna ju invaderade både Köpenhamnsområdet och, och andra gränsstäder med en tusk ja, efter, efter Bille Göl. Liksom. Ja. Mattias Svensson, du, du ville säga något? Ja, ja, alltså jag, jag håller verkligen med om den här beskrivningen och den visar ju att svenskarna kunde hantera friare alkohol på precis det sätt som, som de mest optimistiska liberalerna sa. Nämligen att, att vi skulle lägga oss till med ett annat drickande. Det blev inte så mycket... Eh, mer och det som, det som är i mer konsumtion i genomsnitt är att andra grupper dricker. Alltså, eh, idag ser man pensionärer sitta och, och dricka, dricka kallt vin i solen en, en vanlig vardag mm. kväll på sommaren och sånt där. Det såg man inte tidigare för det, det ansågs opassande och och sånt där. Sen finns det också på Danmark en väldigt stor regional variation och har funnits i hundra i år i Sverige där, där vi har ett, eh, ett mer frisinnat Skåne som aldrig riktigt anpassade sig. Där överlevde till och med någon form av mattradition till, till drickandet under under 1900-talets värsta restriktionsår och kontrastera detta mot Norrland där genomsnittskonsumtionen faktiskt är lägre vilket få, har, har lätt att tänka sig när man, när man vet hur norrlänningar super. Där fick man till och med ransonera hårvatten och annat i butikerna därför att folk, drack, folk som drack drack vad som helst och det var fyllan som stod i i centrum. Och så ser det ut i, under hårda restriktioner överallt och även i Sverige. Och i de mer liberala, där drack fler i befolkningen, fler kvinnor eh, högre upp i åldrarna, men på ett mer avslappnat sätt. Men det är just det förra, vi danskar vill, brukar säga att vi var här ha Skåne, Halland och Blekinge tillbaka. De dricker som danskar. <laughs> ja, jag är ju från Blekinge så... Ja, men... <laughs> Det høres. Mathias Svensson, om du skulle få, øh, svare på frågan om, om, om hvad som, som den, den svenske puritanismen beror på, hvad skulle du da, da sige? Du, du har berørt emnet, uh, Redan, men altså, hvad, hvad er liksom den drivende kraften i dag? Alltså Sverige är ju på gott och ont och huvudsakligen på gott ett, ett välordnat samhälle. Vi har, vi har varit ganska homogena i fred på omgivna vatten och annat. Och, och det har på många områden tjänat oss väl. Men, men sen har jag svårt att förstå, förlika mig och förklara vissa. Det har ju till exempel kommit en helt ny puritanism kring, kring nakenhet och sex ja. <laughs> som du beskrev i inledningen mm. som är helt obegripliga. Alltså vuxna män som inte kan hantera att kvinnor har bara bröst på, på badstränder och, och börjar börja skrika och bete sig över detta. Och, och ett nytt intresse för att, för att skila sig och sånt där. Som, som ja, är väldigt men denna nya, nya puritanism. Var kommer den ifrån? Är det liksom en avsmittande effekt av körier? Nej, alltså jag, jag trivlar på det i och med att invandrargrupper i Sverige må hända ha den typen av värderingar, men de har ju ingen position från vilken de kan, de kan influera och, och överföra den på, på, på svenskar i gemenhet utan det här är ju hemproducerat och det är ju snarare Alltså vi importerar mer från, från USA en känslighet för mm. olika saker som, mm. eh, som har kommit därifrån. Eh, och, och det går ju tillbaka till, jag menar, alkoholförbud och annat kom ju också eh, som, som en anglosaxisk amerikansk eh, väckelse. Ja. Eh, så där i plan har vi ju tagit eh, mycket puritanism. Och sen, sen är det ju så att värderingar ändras på många sätt äh, i samhällen och, och går sällan i en, i en rak linje. Vi har fått en, en ny religiositet som ingen förutsåg för några år sedan till exempel och den, den har säkert med, med saker att göra. En ny religiositet i, i, vil, i vilka saker tänker du? Ja, alltså det, är, det talas mer om, om tro och jag skulle tro att, att siffrorna också pekar uppåt om de, de senaste tio åren. Det, det har ju kommit tillbaka som en, som en respektabel hållning i, i intellektuella kretsar på, på ett sätt som inte fanns på, på till exempel 50 60 talet mer, mer rationalistiska. Då trodde man att det, att det här är ett utdöende fenomen, det är, det är gamla människor. Eh, och, eh, och, och, och etik och normer är ju intressant och, och ska ju också liksom. det, det, ska, det ska cirkla omkring och, och, och det, det, det är spontana processer och det möter ju ändå någon slags själsligt behov hos, eh, hos människor eh, men, men det blir ju olyckligt när, när man försöker göra politik av det och, och pådyvla det på alla andra för det, det är ju det som strider mot, mot ett liberalt samhälles värderingar du jag tror att jag kom lindriast stunden genom att jag utbildade mig till lögnare. Jag skapade en yttre person som hade mycket lite med mitt verkliga jag att göra. Eftersom jag inte förstod att hålla isär min skapelse och min person fick skadorna konsekvenser långt in i vuxenårens liv och kreativitet. Ibland måste jag trösta mig med att den som levat i lögnen älskar sanningen. Jeg Ja, lov igen, uh, Mattias Svensson. Jeg jeg meget mycket Jeg bruger ham, uh, om uh, uh, i lydklip i hvert program. Han han er så ærlig. Er ligesom, uh, han, han, han går ind til benet og det det, det, det giller jeg mycket. Og uh, kan også det er problemet her. Vi vi prater om om om ulige Vi snart prater om om alkohol og Systembolaget och, och nyreligiositet och bara bröst och nypuritanism. puritanism. Alltså eh, kanske vi ska, vi ska bara säga att det här handlar om moral och, mor och moralism. Ja alltså moral och moralism ska man ju eh, skilja och jag tycker det finns en fruktbar skillnad där. Alltså, alltså mo moral är ju framförallt... Eh, hur man, hur man är beredd, en ambition för hur man är beredd att leva själv eh, och, och en, mer, en mer genomtänkt syn moralism är ju liksom trötta klyschor som framförallt är intressanta att pådyvla andra, att det är väldigt noga att alla lever som jag lever eh, och, och det, det är ju någonting, eh, någonting någonting mer destruktivt, därför att det går ju emot eh, den mångfald och, och, och livsstilstolerans som, som bör prägla ett, ett liberalt samhälle och spiller ofta över i en politik där man helt enkelt med lagar och regler tvingar andra att leva efter ens efter egna värderingar. Och det är ju någonting helt annat. Det är ju alltså, att upphöja sin egen moral. Det finns ingen som är så tolerant att de kan upphöja sin egen moral till eh, till politisk lag utan att det blir ett intolerant samhälle. Utan, utan vägen till det goda samhället är ju indirekt. Och det blev det sista året i dagens program. Tack till Mattias Svensson som medverkade på grund av sin bok Gladje Och till uh, Christian Nilsson som uh, representerar ölälskare där som vill ha möjlighet att köpa öl från småbyggerier i Sverige på Systembolaget. Också tack till dig Christian Nilsson. Vi fortsætter i morgen med endnu et program. Det kommer at handle om feminisme og genus. Og ja, gå ind på hjemsiden og kommentere og lad lader ned appen. Vi holder på i morgen. I teknikken sat Jesper Vest. Jeg hedder Michael Jalving Tak for i dag.